Розділ 24. Леджер Леджере! Я піднімаю очі від спорядження, яке пакую, і одразу ж похопцем пакую його швидше. До мене прямує мамська бригада. Коли вони отак гуртом мене атакують, нічого хорошого із цього не виходить. Їх четверо і в кожної постільчику з іменем їхньої дитини на спинці. Всі стільчики в одному стилі. Вони або хочуть мені сказати, що я мало граюся з їхніми дітьми, або прагнуть познайомитися із самотньою подружкою. Я кидаю погляд на майданчик. Дієм грає в квадча з двома подружками. Грейс за нею слідкує, тож я кидаю в сумку останній шолом, але вже надто пізно вдавати, що я їх не помітив. Вітні озивається першою. «Ми чули, мама Дієм приходила?» Я кидаю на неї короткий погляд, але намагаюся не видати подиву, що вони знають, що Кена повернулася. Жодна з них не була знайома з Кеною в той короткий період, що вона зустрічалася зі Скоті. Та й зі Скоті знайомі не були. Але вони знають Д'єм і мене, і всю цю історію, тож вважають, що мають право знати правду. «Де ви це чули?» «Колега Грейс», – сказала моїй тітці, – пояснює одна з мам. «Повірити не може, що їй вистачило нахабства сюди приїхати», – продовжує Вітні. Грейді каже, що Патрик і Грейс подали прохання на ордер про заборону наближатися до Д'єм і їхнього будинку. «Та ну!» – я клаю дурня, щоб не показувати їм, скільки я знаю, інакше буде ще більше питань. «Ти не знав?» – питає Вітні. «Ми про це говорили, але я не був упевнений, що вони це зробили». «Я їх розумію», каже вона, «що як вона спробує забрати д'єм?» «Та не буде вона цього робити», відповідаю я, кидаю сумку в пікап і грюкаю багажником «Я б не була такою впевненою», каже Вітні, «наркоманки всіляку дурню роблять» «Вона не наркоманка», я сказав це надто різко, надто швидко, бачу в очах Вітні підозру «Краще б Роман був тут». Він сьогодні не зміг, а саме він зазвичай моя відмазка від мамської бригади. Частина з них дружить з Леєю, тож не фліртують зі мною з поваги до неї. Але щодо Романа обмежень немає, тож зазвичай я кидаю саме його на поживу вовкам. Переказуй Грейді вітання. Я йду від них до Грейс і Д'єм. Не знаю, як захищати Кенну в таких ситуаціях. Не знаю, чи варто це робити, але мені не хочеться й далі дозволяти всім думати про неї лише найгірше. Я не говорив Кені, що заберу її з роботи, але й сам про це не знав, поки дорогою до Бару не усвідомив, що в неї от-от закінчиться зміна в магазині. Я заїжджаю на паркмайданчик магазину і не минає двох хвилин, як вона виходить. Не помічає мій пікап, йде до дороги, тож я їду їй на переріз. Тепер вона вже помітила мене і, клянуся, скривилася, коли я показав на пасажирські двері. Відчиняє їх, бурмоче дякую, а тоді додає. «Ти не зобов'язаний мене возити? Мені й пішки нормально». «Я щойно з бейсболу, мені по дорозі». Кенна ставить сумочку між нами і пристібається. «Їй добре дається бейсбол». Ага, щоправда, мені здається, що вона не стільки любить цю гру, скільки тусити з друзями. Але якщо не кине, то, думаю, досягне певних успіхів. А чим вона ще займається, окрім бейсболу? В цікавості Кенни немає нічого такого. Я сам винний, бо й так уже багато їй розповів. Але тепер через мам мене охопили сумніви. Що як вона розпитує мене лише для того, щоб з'ясувати графік дієм? Чим більше Кенна знає, що й коли робить мала, тим легше їй буде вкрасти дієм. Я почуваюся винними вже через те, що думаю про таке, але в моєму житті дієм – пріоритет номер один, а зараз я її слабко захищаю, і через це мені ще гівняніше. Вибач, каже Кенна, тобі незручно відповідати на такі питання. Це не моя справа. Я виїжджаю на дорогу, вона дивиться у вікно, Інколи вона потягується і тоді впирається руками в боки. Дієм робить так само. Просто неймовірно, як дві людини, які ніколи не зустрілися, можуть мати однакові звички. У пікапі дуже шумно, а я відчуваю, що треба її попередити, тож піднімаю скло, набравши швидкість. Вони подали прохання про заборону наближатися. Для тебе. Крає ока я бачу, що вона дивиться на мене. «Серйозно?» «Так, хотів тебе попередити, поки тобі не принесли сповіщення». «На ну, що вони так?» Гадаю, той випадок у магазині налякав Грейс. Кенна хитає головою і знову відвертається до вікна. Більше нічого не каже, аж до самого бару. Здається, я їй всю зміну зіпсував, розказавши погані новини, що й вона сіла в авто. Не треба було казати їй про заборону перед самою роботою, але я вирішив, що вона має право знати. Вона нічого гісінько не зробила, щоб на неї виписували таку заборону, але Ландрисам вистачило й самого факту, що вона живе в одному місці з дієм. «Вона ходить на танці», – відповідаю я на її попереднє питання про дієм. Паркую пікап і вмикаю їй відео з концерту. «От де я вчора був. У неї був концерт». Даю Кенні телефон. Перші кілька секунд вона дивиться спокійно – потім заливається сміхом. Ненавиджу себе за те, що мені страшенно подобається спостерігати за Кенною, коли вона дивиться відео з дієм. Я при цьому відчуваю щось особливе, щось таке, чого не мав би. Але відчуття це мені подобається. І мені цікаво, як би воно було побачити, як Кенна спілкується з дієм у реальному житті. Кенна передивляється відео тричі, на обличчі в неї широченна усмішка. «Це повний алес. Від цього я регочу. В її голосі радість, дивна річ, і мені цікаво, чи лишилася б ця радість назавжди, якби дієм стала частиною життя Кенни». «Їй подобаються танці?» – питає Кенна. «Я хитаю головою». «Ні, після концерту вона сказала, що хоче кинути танці, а натомість піти на оту штуку з мечами». «Фехтування?» Вона все хоче пробувати, постійно, але ніде не затримується. Їй стає нудно, і вона думає, що нове буде цікавішим. «Кажуть, нудьга – ознака інтелекту», – зазначає Кенна. «Вона дуже розумна». «Логічно». Кенна всміхається, але усмішка зникає з обличчя, коли вона віддає мені телефон. Вона виходить з авто і йде до дверей бару. «Я слідом». Я відчиняю їй двері, і нас зустрічає Аарон. Здоров, Босе, каже він. Привіт, Нік. Кенна підходить до нього, він піднімає руку, і вони дають одне одному п'ять. Так, ніби знайомі значно довше за одну зміну. Заходить Роман з повним піддоном порожніх пляшок, киває мені. Як прийшло? Ніхто не плакав і не блював, відповідаю я. Цілком успішне заняття для дитячого бейсболу. Роман привертає увагу Кенни. «В неї були безглютенові. Я лишив тобі три в холодильнику». «Дякую», – каже Кенна. «Це я вперше бачу на її обличчі радість, яка не пов'язана з дієм. Гадки не маю про що вони. Мене не було вчора якихось кілька годин, а вона ніби встигла здружитись з усіма. І нащо Роман купив їй три чогось там». І чого це раптом мене пересмикує від думки, що Кенна і Роман зближуються? Він підкотить до неї? Я взагалі маю право ревнувати? Коли я вчора повернувся в бар, вони разом сиділи на сходах. Роман, це спеціально? Мері Енн заходить саме в той момент, коли в мене ця думка. Вона дає Кенні щось схоже на шумогасні наушники. Кенна каже «Ти справжня ратівниця. «Та просто були зайві вдома», – відповідає Мері Енн. «Проходить повз мене, вітається». «Здоров, босе, «Іде в залу!» Кена навушники на шию і зав'язує фартук. Навушники ні до чого не підключені, та в неї телефону нема. «Не розумію, як вона слухатиме в них музику?» «Це для чого?» – питаю. «Щоб заглушити музику». «Ти не хочеш чути музику?» Вона розвертається до раковини, але я встигаю побачити, як опустились краєчки її губ. Я її ненавиджу. Чому вона ненавидить музику? А так взагалі буває? Чому? Вона озирається через плече. Бо вона сумна. Засовує наушники у вуха і вмикає воду в раковині. Музика – одна з тих речей, що здатні піднести над землею – не можу уявити, як це, не відчувати контакту з нею. Але Кенна має рацію. Пісні переважно пишуть про любов або втрату, а для неї, мабуть, надзвичайно важко таке чути чи бачити. Я лишаю її працювати і йду до стільки виконувати свою роботу. Ми ще не відчинилися, то ж у барі порожньо. Мері Ен відчиняє вхідні двері і я зупиняюсь біля Романа. «Три чого?» Він дивиться на мене. «А?» «Ти сказав Кені, що поклав у холодильник три чогось для неї». «Ніколь», – поправляє він мене, глянувши на Мері Ен, «Я говорив про капкейки. Хазяці її квартири не можна глютену, а Ніколь хоче її задобрити». Нащо? «Не знаю, там щось із рахунками за електрику». «Роман схожує на мене очі і йде». Я радий, що вона подружилась з усіма, але почасти шкодую, що кинув її вчора тут саму. Відчуття, ніби всі вони тепер знають про кено щось таке, чого не знаю я. І чого б це мене хвилювало? Я йду до музичного автомата, щоб увімкнути музику до появи гостей, і аналізую кожну пісню. Це цифровий музичний автомат, пісень там тисячі. І я розумію, що мені весь вечір доведеться коперсатися, щоб знайти таку, яка хоч чимось не нагадає Кенні про Скотті чи дієм. Вона права. Якщо в твоєму житті немає нічого хорошого, будь-яка пісня вганяє лише в депресію і неважливо про що вона. Я ставлю змішаний режим, такий самий, як і мої почуття».